Якщо в цьому домі не вистачить, знайдуться і інші. Я не скоро зупинюся. Але стіна вже була так близько, що я мало не вдарився об неї. Глорія тихо засміялася за моєю спиною. 26 квітня Справа, яку я мав розглядати того дня – була дуже простою. Це була моя шоста справа за два місяці роботи суддею. Підсудний працював у селі неподалік Старої Вишні. На фермі під вожчиком кормів. Однієї зимової ночі він заліз на ферму і вкрав корову. Його побачила сусідка, котра жила на тій же вуличці, що й він. Вона випадково серед ночі вийшла на двір, бо їхня власна корова якраз мала от-от отелитися і побачила сусіда. Вона ще здивувалася, що він робить це вночі. Хотіла запитати, куди він веде корову і чому. Може, захворіла або що? Але не запитала. А як стали шукати пропажу, то вона й розповіла. Сусід не став відпиратися, хоч заявив, що корова втекла. Її справді того ж дня знайшли, але про факт крадіжки таки повідомили міліцію. А звідти передали справу до суду. Крадій визнав, так він украв, хотів продати, бо розумів, що тримати в себе не зможе. Йому загрожувало від одного до трьох років, я схилявся до мінімального строку. Дядько викликав навіть співчуття, хоч і виправдати його не було підстав. І раптом вже на суді сусідка, головний свідок, заявила, що ніякої корови, котру начебто вів сусід, вона не бачила. Що розповісти про те, попросив сам сусід, бо на щось йому треба було. Підсудний, почувши таку заяву, не зрадів. Як можна було чекати, а заявив, що корову він таки вкрав. Сусідка ж плакала і казала, що не може брати гріха на душу. Ситуація виходила абсурдною. Я перервав суд до з'ясування нових обставин. Вже тоді у мене виникла підозра, що цей чоловік навіщо себе обмовляє. Мені передали, що підсудний хоче зі мною поговорити. Він стояв біля виходу з суду і м'яв у руках стару кролячу шапку. Почервонілі очі свідчили. Він провів перед тим не одну безсонну ніч. Під час розмови моя гіпотеза підтвердилася. Дядько заявив, що так, хотів сісти до в'язниці. Вдома в нього неблагополучно. Жінка гуляє з іншим, ніякі умовляння не допомагають. От він і вирішив. Може, коли він сидітиме в тюрмі, вона сама подасть на розлучення. Але я не міг йому нічим допомогти. Я не міг засудити безневинного, і сказав йому про те. Тоді він схопив мене за руку. «Пане суддя, але ж я сам цього хочу. Може ви поговорите з Ганною, сусідкою? Поговорю про що? Ну, про те». Він наче б засоромився. «Може б вона змінила свої слова? Та ви розумієте, що мені пропонуєте?» Я вигукнув це, не приховуючи роздратування. Уявив собі таку картинку. Суддя вмовляє свідка знову вже свідчити заради того, щоб засудити безневинного. "Вибачте", сказав він. "Я гадав, коли знову приходити на суд". Але на завтра суду не було. Підсудний на засідання не з'явився. Мені повідомили, вчора ввечері він зробив спробу накласти на себе руки. Повернувшись додому, взяв рушницю, пішов до хліва і там вистрілив собі в голову. Куля вибила око, пробила череп, але він лишився живий, хоч і перебуває тепер у районній лікарні. Я зателефонував туди і дізнався – Становище майже безнадійне. «Біля нього хтось є з рідних?» – спитав я із затаєною надією. «Дружина і син» – була відповідь. Син, правда, вже поїхав додому, а дружина ночуватиме. «Чи винен я був у цій трагедії? Я вчинив так, як і мав, як зробив би на моєму місці будь-який суддя». Щось проте знов обірвалося всередині, міг би заприсягнутися. То стала видимою реальною душа. Я довго сидів у кабінеті, тепер набагато просторішому, ніж попередній, доки не прийшла Раїса і не нагадала, що в мене ж іще одне судове засідання, яке через мою відсутність затримується. «Добре, я йду, але підвестися було так важко, мов би я приріс до стільця».